GameX 2013 i Stockholm. Vi var där, eller hur Filippa? Ja, det var vi. Det mm. var väldigt roligt, eller hur? Ja, det var det. Välkomna till Pari Pixlar, avsnitt 8. Det här är en tv podcast där vi pratar om gamla och nya tv-spel. Vi som driver den här podcasten är det är jag, Filippa och min man. Robin, som vanligt. Ja. Yeah. Vad är då GameX? Jo, GameX är en mässa- i, för, i största, för I största hand konsumenter av tv-spel. Så alltså, företag visar upp sina nya spel. Det är inte så mycket liksom, världspremiärer, men uh, man visar upp det som, som släpps liksom, inom en snar framtid. Och... Oj, vad jag är trött i benen efter igår. Ja, verkligen. Uh, vi besökte i GameX då under, uh, under en hel. Vi var, den är väl torsdag till söndag tror jag. va? Ja, precis. Under en hel eh, weekend liksom. Mm. Vi var där på lördagen för, yeah. att, för att försöka fånga in eh, så mycket som möjligt. Ja, alltså vi hade väl, alltså optimalt hade ju varit att vara där alla dagarna för att nu missade vi väldigt mycket. Men eh, ja, vad ska man göra när man är gravid och trött hela tiden? Mm. <laughs> Nej men alltså jag tycker att vi fick ändå, vi klämde och kände på det som vi tyckte var viktigast. Och det var ju framförallt då Xbox One och Playstation 4 som vi ska prata lite om. Samt eh, Oculus Rift fick vi några minuter med. Ja, precis. Men eh, jag tänkte att vi börjar lite med GameX i det stora hela. Vi var ju inte där förra året och jag tror inte året innan det heller. Ehm, utan 2010 tror jag vi mm. var där. Ja Jag tror det. Vad tyckte du om årets GameX? Vad var skillnaden från ja, sist du var där? Uh, utställarmässigt så var det väl ungefär lika många utställare och sådär. Uh, det var mindre försäljning i år har jag för mig. Ja, uh, jag tycker också det. var till exempel bara en retrospelsförsäljare. Mm. Vilket gjorde att priserna trissades upp lite tycker jag. Ja, uh, jo. <laughs> Precis. Jag Men säger, det brukar ju bli så Jag tycker fortfarande att det där Blastenmaster vi kollade på på Nest är fortfarande för dyrt alltså. Ja, det var ju därför vi inte köpte det Nej, precis Men annat så, alltså det, det är kul att se att, att det finns en tv-spelsmässa i Sverige Där folk i våra ålder då, som är, har ett genuint spelintresse kan gå Och dessutom så har vi liksom föräldrar som tar med sina barn dit du har gamla, unga. Alla är där för att testa och klämma och känna på det senaste. Liksom. Och det är väldigt, väldigt roligt. Ja, det är ganska, eller det är en väldigt bred publik. Och sen tror jag till och med att det var folk från USA som var där. Nu pratar jag lite i okända vatten. Men jag tyckte jag hörde mig i några reportrar som inte var svenskar. Det är väl kul att ordet har spridit sig eh, utomlands, så att säga. om vår lilla mässa här i Stockholm. Alltså... GameX kommer ju aldrig att bli ett Tokyo Game Show eller ett E3. Men behöver det bli det? Nej, men det är inte det det handlar om heller. För alltså, E3 och, och Tokyo Game Show är ju mässor för eh, spelpressen. Det är ju inga mässor för liksom, barnfamiljer som, som GameX är. Nej, men det, det behöver inte vara det heller. Jag tycker GameX är perfekt som det är. Det, visst, det var lite mindre, kan jag tänka mig, än, eller tyckte jag, än vad jag föreställde mig. Men... Det gav mig allt som jag ville veta under dagen. Och jag hade skitkul faktiskt. Och det, det bjuder på mycket också. Dels får man ju de här stora nyheterna från de här stora företagen. Men man får ändå testa på lite själv. Och det är cosplay, det är spel, det är manga, anime och en hel drös med saker. Ska vi sätta igång och prata lite om vad vi har sett? För att vi har vi såg ju faktiskt en hel del. Vi missade ganska mycket också men vi... vi... Vi lyckades klamma in ganska mycket på den lilla tiden vi var där. Ja, det, det kan man ju säga faktiskt. Så vi, jag tycker att vi sätter igång med en gång. Det första vi gjorde var ju att besöka eh, Microsofts bås för att ta oss en liten titt på Xbox One. Ja, precis. Vad, vad tycker du om den? Första intrycket? Första intrycket var att... Eh... Jag saknar första intryck. Den ja. fanns inte där. Nej, alltså grejen är så här. vi pratade också med en reporter från en annan, från en spelsida och han frågade oss ifall om vi hade sett själva maskinen då, Xbox One, och jag tror inte jag såg någon, faktiskt. Du nej, gjorde? nej, jag gjorde faktiskt inte det. Vi ska inte säga med all största säkerhet att fallet är så, att Xbox One inte var där, men de kan lika gärna ha kört det från en dator. Ja, de körde det i så fall från en PC. Uh, vilket in, inte är hela världen egentligen För att den har, det blir ju samma prestanda som en Xbox One Men just att, att inte ens maskinen i fysisk form var där Tyckte jag var väldigt ja, konstigt det är lite... Det gör mig lite besviken tycker jag Men de har väl ändå haft väldigt mycket problem De har ju mm, ja. skjutit på lanseringen Och det kommer väl i mars 2014 här för mig Ja, det är försenat Och uh, ryktena säger ju att de har haft mycket problem med mjukvara Och att... Uh, Såna alltså, de här development kits som har skickat ut till, till utvecklare Att de har haft problem med att de har fryst Och att de har haft, ja, att det har varit mycket problem, liksom Det tyckte jag att man såg lite när vi stod och tittade på Dead Rising 3 Nice Now get Hold on! Who are you? A gun a pulse, so that makes me your new best friend Mm, det precis. var, förutom Otroligt långa laddningstider Så var det ju även lite lagg Jag upptäckte det, jag stod och försökte titta Alltså, det var ju snyggt Det var precis... alltså, Det var, ju... det var, ju... oh, ja. det var ju en väldigt bra tv också Som de spelade upp det på Och eh, det var Det var väldigt snyggt och det var... Alltså, det är ju... Dead Rising, det är alltså ett spel Där du springer runt och bara zombies i stora horder och det var otroligt mycket zombies på skärmen samtidigt Och det var liksom väldigt imponerande över hur många liksom aktiva AI som, som kan röra sig samtidigt Det var stor variation också på zombiesarna, alla såg inte likadana ut Nej jag, alltså jag såg väl kanske en hundratal olika zombies i spelet, jag såg liksom nästan ingen likhet Men, men spelet, spelet såg faktiskt väldigt annorlunda ut jämfört med det vi såg på E3 nu i senast, senast E3 hur tänker du då? Jag tycker att det ser mycket snyggare och intressantare ut. Det, ja. det, det var inte lika brunt och grått. det var lite mer. Det var lite så här, Det kan ju vara att det var en annan del av spelet vi såg också, men det kändes mer. Jag vet inte, jag tyckte bara det var snyggare. Och flöt på mycket bättre. Pratar jag helt i Nattmössan nu, men de första Dead Rising. Visst, är de lite mer uppifrån. Alltså inte helt uppifrån, inte så här Dead Nation. Mm. Utan lite snett uppifrån, lite mer. Eller? nej, jag vet inte. inte nej, tredje person. Alltså. det har alltid varit ja, så. Ja, jag har ah, inte spelat men på så då... mycket Okej, okay. stund samma. <laughs> Sen såg vi även uh, Rise. Attention lads! The brave man tastes death once. Cowards, thousand times over. And we have already spilled barbarian blood And we know they bleed as we do Ready On me Move! Yo det var inte det jag trodde. Nej, inte, inte, inte. Jag trodde inte heller att det var så som det var faktiskt. Ja, vi fick ju ganska fel bild av det här spelet på E3. För att efter varje kombo som du gör på slagfältet så avslutar du med en quicktime time event Och det är valfritt. Men under E3-mässan så fick man bilden av att det är bara såna här saker hela tiden. Ja, vilket precis. det inte var. Nej, alltså det är ju faktiskt ett, ett riktigt tredjepersons actionspel det här. Och inte bara ett. Ett Heavy Rain i, i, i Rom Nej liksom. Fast vi kanske kan förklara lite vad Rise är också om inte, om inte folk har sett det Det är alltså ett tredjeperson person som ska utspela sig i Romariket Och du är en brutal slagskämpe som har i allt i din väg um, det, den, den scenen vi fick se på GameX utspelade sig i någon kolosseumliknande Arena Där man fick ta sig an 5-6 busar åt gången Som ville ha gällande yxor Busar, ja <laughs> Ja, men det såg intressant ut på ett sätt Men samtidigt tyckte jag att jag fick bilderna av att det såg väldigt väldigt stelt ut Ja, jag håller med Det var otroligt snyggt Faktiskt, jag tyckte det var Riktigt snyggt Men Ja, nej, tråkigt Det hände inget speciellt Tyckte det var tråkigt att de visade just det här segmentet från Gladiatorarenan Det hade kanske varit roligare och mer passande Att visa något annat segment För det där var ganska tråkigt mm. Ja alltså Och det, var det, det som var så roligt då på, Om vi ska ta gå över till Sony här Det var att eh, Microsoft hade liksom en ganska liten eh, Del av mässan Om man jämför med Sonys Ganska gigantiska del av mässan Sony hade ju mycket mycket större plats Tog mycket större plats på mässan och eh, jag kan ju säga så här att eh, när, jag ville, när jag skulle prova Rise Så tog det mig tre minuter Att komma längst fram i den kön eh, När jag skulle prova Playstation 4 så var det en fick jag stå i kö i ungefär en och en halv timme Men det var fan värt det För att jag fick prova Killzone Shadowfall Och eh, Anledningen till att jag, ville, att jag var så exalterad Över att prova Playstation 4 Var för att jag faktiskt ville hålla i kontrollen Jag tycker inte att någon, några av spelen som de visade upp Där var speciellt i, intressanta Egentligen, det är ju det man har sett På, ja. på E3 Jag ville mest känna hur det kändes och Jag kan säga så här att mitt intryck av kontrollen känns väldigt bra, eller vad säger du? Ja men jag tycker också det jag, Det var inget av de där spelen som jag heller liksom så här: Åh jag vill så gärna spela just det här spelet Vad spelade du för någonting? Jag spelade, jag kommer in på det då. Mm, ja förlåt Ja, nej men jag vill också, precis som du, bara känna på kontrollen. What's the fuss about? Liksom bara kolla och känna på den själv. Och jag tyckte att den, den låg perfekt i handen. Men helt ärligt så tycker jag inte att det, det är ingen så jättestor skillnad från PS3. Det är ingen dålig grej. Alltså, jag tycker Playstation Son Sony har alltid levererat liksom bra konsoler. Det är smidigt, det går snabbt, det, det det är så som det ska vara. Det alltså, kan inte bli bättre. Jag tycker att det är jättestor skillnad på kontrollen. Det tycker inte jag. Alltså, du har ju, L, L och R-knapparna, akseknapparna sitter ju nu inramade istället för att som de är på PS3. Som, ja, som kontrollens utformning, men jag menar liksom själva spelsmidigheten. Jaha, men jag, när jag, pratar, du spelar. Om, jag pratar om kontrollen nu bara. Okay. Jag där har du också analogarna, så har, Analoga är ju liksom De klassiska är ju liksom Svampformade lite upp till Medan här har du som en liten grop Där du sätter toppen av tummarna Så, det så, du, så, så att du inte ska kunna glida av Om, om, du, blir, om du har mycket handsvett och så där. Som jag Ja precis, och den här kontrollen är verkligen handsvetsanpassad För det, du har ju också som, kände du det Att på kanterna så kändes det lite som ett annat material Att du, den sitter mer i handen Den glider ja. inte runt lika mycket som, som Playstation 3s handkontroll Nej, verkligen ja, men den, den satt jättebra i handen tycker jag Men själva när du sitter och spelar Alltså hur allting ser ut Och hur, hur spelen fungerar Det tyckte jag inte var så jättestor skillnad Jag spelade ett spel som heter Contrast eh, man spelar typ som en skuggflicka. Svårt att förklara, men det är några slags sekelskiftskänsla över det hela. Du springer runt i en, en stad som ja, den går typ i brut. Lite steampunk över det. Och så är du, du kan hoppa in liksom i skuggorna och gå och bli en skuggflicka helt enkelt. Ja, det verkade väl lite helt okej. Okay, liksom. Jag imponerades inte så här ofantligt mycket av det. Det påminner om Alice i. Eller Alice, Madness Returns. Väldigt mycket. Ja, på ja, med liksom själva konceptet och hur du rör dig som figur också. Det måste vara en real motor, eh, spontant känner jag, ja, som, lig som ligger till grund. Men annars tyckte jag att eh, Sony levererade verkligen. Jag kollade till exempel på det här spelet Nack. Och det är ett spel som jag vill ha. <laughs> Nej men det verkade jätteroligt. Man spelar som någon form av skrotfigur. Som samlar på sig skrot som du slår sönder. Så du blir bara större och större. Och så ja, det är väl några plattformsäventyrspel av något slag. Det verkade jätteroligt faktiskt. Men eh, verkligen som du säger, det var stor skillnad på Sony och Microsoft. Köerna var ju ofantligt långa hos på, på, på Sony. Om du undrar vad det som låter nu så har det precis börjat regna här Så det kanske hör lite smatter i bakgrunden <laughs> Men det är så att ni vet Nej <laughs> men be, precis som du säger det var eh, så, Jag tyckte nu 1-0 eh. Ja verkligen Det var tydligt vilka som hade första platsen Redan från början där på GameX Ett annat spel som jag såg Visserligen till Playstation 3 Men som jag tyckte såg lite intressant det Lite så gulligt sånt som jag gillar Puppeteer heter det Jag vet inte, har du sett det? Inte alls Alltså nu kanske folk tycker att jag har jättekonstiga åsikter Men jag tyckte att det påminner lite om Little Big Planet, Utformningen och sånt där man hoppar runt med en sax Och så liksom förankrar man sig på tygrämsor och trådar Genom att tippa i dem Så det, det går liksom som en berg dal -bana, Är det så här tyg och sånt? Alltså som Kirby's Epic Yarn? Ja, allt är inte tyg Men det som du liksom förankrar dig på Själva rälsarna om, om du vill kalla det så Det är typ av tyg Ja, sjunta på PS3. Ja men typ, men det såg också jättegullet ut. Mm. Ja nej det var, alltså. Det, det känns som att det är en lång uppförsbacke kvar för Microsoft den här generation, nästa generation faktiskt. tycker nästan lite synd om dem. De har haft väldigt mycket, väldigt mycket uppförsbacke. Men vad var det du sa? Du såg väl att Titanfall inte längre är för PS4. Nej, jag tyckte jag läste det nu i dagarna, Sen hörde jag någon prata om det där också. Att uh, det kommer lanseras till Xbox One. och det blir exklusivt. PC. Jag vet inte alltså, om det är tidsexklusivt. Det är bara det senaste ryktet liksom. Mm. Väldigt intressant. för de, Jag tyckte att de nämnde PS4-release under E3. Ja, det skulle jag kunna kolla upp nu. Mm. Nu, nu. Nej. Nej, vi kollar det sen. Stinkt. Det för, ni, ni får ni googla det själva. Det var, bara, ja. det var bara en grej som jag snappade upp där under... Men det är lite tråkigt i så fall. För det var ett av de större spelen som både du och jag såg fram emot. Mm. Ja. Den som lever på C liksom. Jag måste också säga så här. Att, uh, när jag uh, åkte in till mässan då hade jag höga förväntningar om att uh, spela Xbox One och Playstation 4. Sen så vill jag ju såklart också testa Oculus Rift för att jag hörde att den skulle finnas där Just det, och vill um, du förklara lite Vad som är Oculus Rift Oculus Rift är alltså som en ny typ av skärm Skulle man kunna säga alltså som, Fast som 3D-glasögon Du sätter på dig som en stor som en stor Vad ska man säga T Nintendos Virtual Boy Alltså 3D-glasögon fast som fungerar som skärmar liksom. Virtual Reality har Äntligen kommit till oss På ett bra sätt, ja. kan man säga det Precis och eh, jag såg direkt att FZ hade en jättelång kö till att få prova eh, men jag gick fram dit så jag trängde mig alltså längst fram i den här långa, långa kön och eh, viftade med mitt fina lilla presspass och eh, blev eh, beordrad att komma in och eh, gå före den här långa, långa kön och jag har så dåligt samvete för att det var folk som hade stått där och väntat i typ Säkert två timmar för att få testa den här och jag ja, det, var mig... det var lite fult Men jag kände att <laughs> fan, jag har inte tid att stå i den här kön Jag vill bara prova den nu liksom. <laughs> Så att Jag blev med ursäkt till alla jag trängde mig före Men jag ska prata lite om Oculus Rift i alla fall Det som jag fick uppleva Det var alltså en Det var alltså i monter Som sagt där de... Någon hade snickrat ihop någonting Under 24 timmar Jag blev satt framför en dator på med de här stora, stora glasögonen och ett par hörlurar. Sen fick jag då instruktionerna att jag ska hålla in kontroll på tangentbordet. Och bara se mig omkring. Och blir det för läskigt, ska jag släppa kontrollknapparna och då slutar spelet. Eller det är inget spel, det är mer en upplevelse. Det som händer då är så här att när jag tittar mig omkring, då sitter jag helt plötsligt i ett kontor. Och det är, jag har mitt, min laptop framför mig och jag har mitt skrivbord framför mig. Och det enda jag kan se framåt är liksom en dörr som leder in till mitt kontor. Och, och bakom mig har jag fönster. Det som jag ser då är flugor som börjar flyga runt. Och när jag vrider huvudet så märker jag liksom att kameran följer med. Liksom, så det är som att jag är där i det här rummet. Och det är bara den känslan var oerhört mäktig. Det kändes verkligen på dikt den här gången Det kändes sjukt verkligt Och eh, det som hände sen är att en dinosaurie Kommer in genom dörren Ganska otippat, otippat eh, Och ställer sig bredvid mig Och eh, då vrider jag alltså mitt huvud åt höger och där, då, har den liksom, då går den till min högra sida och ställer sig och tittar på mig väldigt, väldigt nära. Och där får man också en bild av hur bra den här 3D-effekten faktiskt funkar. För den kändes som att den stod framför mig. Det är liksom... Det är 360 grader runt. Ja, jag provade att liksom vrida axeln, eller vrida huvudet över min egen axel, titta bakåt. Och då såg jag liksom min egen axel. Är Fast... det 180 grader eller kan du titta bakom dig också? Ja. Alltså bakom... 360 grader blir det. Då. Det är helt runt. Mm, helt runt. Ja. Uh, och uh, den här dinosaurien då. Han tittat på mig ett tag och morra lite och sen går han ut. Det som händer sen är att uh, det kommer en massa knivar från taket som landar på skrivbordet framför mig. Och uh, sen försvinner ljuset och så kommer det upp. Och sen ser jag liksom hur det finns en. Helt plötsligt så finns det en ljuskälla i det här svarta som jag ser. Tittar jag ner och ser att det var en tändsticka Nedanför mig. Liksom precis framför min bröstkorg så har jag en svävande liten tändsticka. Och sen så tänds rummet upp, och jag blir attackerad av en liten spindel. Som gömmer sig, som springer runt på mitt skrivbord där. Som jag, och jag tror att jag kan vinkla huvudet, och så kan jag liksom följa den här spindeln när den springer mellan de här knivbladen som sitter på skrivbordet. Och sen så tänds rummet upp, och jag tittar upp i taket, och då. Faller en spindel från taket och landar på glasögonen. Och jag ryggar tillbaka på riktigt för att det mm. känns verkligt. Jag såg ju det här. Jag stod bakom eh, utanför den här lilla, det här lilla rummet. Där, där ni satt och fick testa på. För jag trängde mig inte. Utan jag stod utanför. Men då såg jag när du spelade det här, och jag kan ju säga så här. Det ser ju väldigt roligt ut när man ser två killar som... Sitter med en stor grej framför sig Det ser nästan ut som en night vision kamera mm. Gör det nästan Och ni liksom tittar uppåt och neråt och vänster, höger. högeråt Det ser ju lite roligt ut Men så ser man även på skärmen vad ni ser Du hade en skärm där du kunde se vad jag såg Ja men skärmen framför dig mm. visade vad du såg mm. Och då såg jag den där spindeln Precis när jag kom och då, du vet ju att jag är med spillar så <går> kanske det var bra att jag inte testade. <går> Nej men alltså Oculus Rift är det är en sjuk upplevelse och jag hoppas att den någon gång kommer ut på marknaden så att folk kan liksom köpa sådana här. För att det här är, kanske inte framtiden men en stor del av framtiden. För det var otroligt, alltså det går inte, att, nu har jag försökt förklara hur det känns och det är liksom, det ger dig liksom inte rättvisa. Man måste testa det här själv. Ja jag tror också det, nu har äntligen liksom Virtual Reality slagit oss Tror jag, i och med det här Det här är mycket bättre än Virtual Boy Ja, det är väl <laughs> självklart Men om inte Virtual Boy Hade kommit så hade vi inte fått det där Alla de här första Dåligt utvecklade Programmen, de är ju nödvändiga För att vi liksom 15 år senare ska 15-20 år senare ska kunna få de här Oculus Rift till exempel det måste ju börja någonstans, och mm. det känns som att nu äntligen är vi där. Virtual reality. Mm. It's here to stay. Ja, till och med ordet känns mm. bra liksom. Nej, men alltså, jag vill tacka FSA otroligt mycket för att jag fick chansen att prova det här. För att jag vet inte om jag hade stått i kön. Hade jag vetat hur jävla häftigt det skulle vara så hade jag säkert stått i kön och väntat. Men ja, det tror jag. Jätte till er för att jag fick chansen att prova på det här. Ja, det var väldigt schysst faktiskt. Mm, nästa gång får du prova det. Det, fin ah. det finns en sån här bärdalbanesimulator till det som du skulle gilla Nej jag vet inte om jag vill utsätta Mina hormoner för det just nu Okej okay. Ska vi lyssna på lite musik och sen kommer vi tillbaka Och prata lite mer Ja ah, men det tycker jag Jag vill höra låten från Cave Story Bara för ah. att den är så jävla bra Okej okay då mm, vi, vi kör Vi kör Charmig tycker mm. Otroligt jävla skitbra <laughs> eh, Okej, okay, vi ska tillbaka till Gamex då eh, Vi hade också Namco Bandai Var ju där och ställde ut en jävla massa grejer Eller hur? Ja, precis, de hade dels en stor eh, lightning eh, Poster som eh, flög runt i luften där Final Fantasy XIII Lightning Returns. Precis. Mm. Vi hade även lite eh, Lightning cosplayer Som gick runt där Och så ballade ut och blev... Eh, Offer för allas fotografier Men... vilken bra cosplay det var alltså. Ja, verkligen Men vi kommer in lite mer på ja, Vi pratar cosplay senare mm. Men jag var ju där På Namcom Bandai och testade lite saker Medan du stod i kö För PS4 Jag spelade Tales of Symfonia Chronicles Tales Symphony är Det är alltså Originalet till Gamecube Fast i HD den här gången nu? Ja, precis Är det både ettan och tvåan? Jag vet inte Jag tror jag att det är både ettan och tvåan Jag har inte spelat de spelen Det enda Tales-spelet Jag har spelat är Tales of Greases mm. Så Jag är inte jätte Väl Alltså jag passar inte jättebra För att prata om det här egentligen Men Jag kände ju en, en sak Och det är alla de här jobbiga labyrintsystemen Med alla nivåer Och hissar Och upp och ner Och vänster och höger oh. Let me tell you something. That's what tales ja, is all about. jag har förstått det. Så mm. det är väl en sak de inte kommer ändra på, men jag såg jag stod, jag stod bredvid två killar kanske i 15-16-årsåldern års åldern, som inte hade en aning om vad uh, tidsspelen eller rollspel, japanska rollspel var överhuvudtaget. Det blev lite intressant att se hur de liksom spelade det här spelet. Den första killen gav upp efter en fight och han visste inte hur han skulle kunna i striderna Och han, eh, han Började skatta, nej jag fattar inte det här Och så gav han kontrollen till sin kompis Som det gick lite bättre för Men han eh, tog sig upp för några hissar Han slogs mot några fiender Men alltså, jag tycker att stridssystemet I tales är lite Det är lite annorlunda Det är inte vanligt turbaserat japanskt rollspel Utan det handlar om att du liksom du gör ju olika kombon liksom mm. Och det hade han inte riktigt grepp på Och han Stördes ju också på, nej äh, men vart är hoppknappen någonstans? Och då kom jag fram och var, nej äh, men man kan inte hoppa. Kan man inte hoppa? Nej, äh, nej, äh, skit. Så, så slängde jag ner kontrollen. Och då fick jag att testa då. Men eh, jag har ju inte så där jättemycket. Men det såg ut som, ja det ser ut som ett klassiskt tidsspel helt alltså, det är ju enkelt. bara en -port, ja, av det klassisk, klassiska spelet. Så. Men jag har ju inte spelat det, det första. Så jag kan ju bara jämföra med Tales of Graces. Men eh, ja, det är typ det är väldigt likt små gulliga mangafigurer som springer runt och som gör coola kombos. Det är ändå, Ja, det är det absolut. Jag tycker ändå att Tales of Symphonia är eh, egentligen ett spel som jag skulle vilja rekommendera till folk som inte har spelat så mycket japanska rollspel. Att det, är, det är en ganska bra alltså, introduktion för hela den genren. Ja, jag vet inte om jag skulle kalla det introduktion. Alltså det är ett introduktion till ett helt annat spår skulle jag vilja säga. För att deras stridssystem är inte alls som något annat tycker jag. Nej, kanske inte. Det kanske är en liten vattendelar, jag vet inte. Ja, det är, jag tror det är inte det absolut inte alla föredrar det. Nej. Det tog ett tag innan jag fattade det för det första. Jag visste inte ens hur jag skulle göra. Det är mer actionbaserat än alltså exempelvis Final Fantasy:s klassiska stridssystem då. Oh, ja. Så Ja, men det är värt för diskussion någon gång. Men mm. förutom det så testade jag på lite kickass i Lightning Returns. Mm. It's over. You're a regular angel of death, Light. So now what? This the bit where you save my soul. I could help you, if that's what you want. Dammit, what kind of answer is that? Det var, det var faktiskt rätt roligt faktiskt. Jag har inte spelat dem andra heller. Jag har ju spelat 13, men det är inte 13-2 är enkelt Jag har ju sett när du har spelat, så jag vet ju liksom. Jag vet ju vilka alla karaktärer det är och sådär. Det var rätt balt faktiskt. Hon är ju definitivt mer lättklädd än vad hon har varit i de tidigare spelen och har gott och skaffat bröstimplantat också För hon är större tittar än vanligt men, Jag tror att jag, jag hörde ju om det långt innan Och jag tänkte att Det är säkert ingenting som syns i spelet Men de har gjort dem henne Till någon slags sexdocka Ja, och det ser man Jättetråkigt, alltså Alltså den lightning som vi kom att bekanta oss med I första Final Fantasy XIII, Det var ju den här självständige Lite tomboy Tjejen liksom Som klarar sig själv Hon behöver inte Hon behöver inte klä sig lätt Eller sexigt För att vara cool liksom En kvinnlig cloud Ja exakt Lite med mörk bakgrund liksom Men i det här spelet Till exempel När hon har klarat av en fight Och några fiender Så gör hon en väldigt Väldigt sexig Avslutning liksom Alla Final Fantasy gubbe har ju sin avslutning liksom Hennes ser Väldigt Skilande ja, det är tråkigt <laughs> Nej, faktiskt Nej tvärtom, att de... den är inte skilande Men nu såklart, man ser väldigt mycket Det är väldigt <laughs> tråkigt för jag tycker att hon är En sån intressant karaktär liksom. De har gjort, så, det är samma sak som Med Juna i Final Fantasy 10 Att de i 10-2 då gjorde om henne till Alltså de slet av henne i kläderna och det, och det kändes så här. Ja men det känns lite så här att nedgradera En person mm. Alltså jag tycker inte att, alltså Naket i spel har inte jag någonting emot alltså Nej, jag Det du får utvecklare och välja själva vad de gör Men om de först framställer en person Med massor av kläder till exempel Då tycker jag att förändringen Känns så malplacerad. malplacerad. Ja. Vad gör den där? Varför har hon så lite kläder på sig? Det är klart man kan tycka att ja men visst Det är väl bara, det är väl bara kul Och ja det kan man tycka men Det behövs inte hon ska vara en så pass intressant karaktär ändå. Utan att de behöver strippa av henne alla kläderna. Väldigt tråkigt tycker jag. Men alltså spelet i sig såg ju väldigt kul ut. Och jag satt också framför den här... Hur stor var den där, jävla tvn där man fick? Fixat... 84 Tum. Ja, satt framför en två meter från 84 Tums tv och provade uh, det här spelet. Och, ja, det kändes kul, cool, det kändes snabbt och sådär. Ja, smidigt och roligt. Alltså mm. det, är inte det, det är inte Final Fantasy i mina ögon. Inte det... mina heller, nej. Den genren är ju typ död Ja, jag behöver liksom det här tubbaserade Ett smidigt tubbaserat rollspel Det är Final Fantasy, mm. tycker jag Det lär vi nog aldrig med få se igen Nej, mm. alltså det är ute typ, tyvärr yes. men, ja. men, men det blir säkert ett köp för min del ändå För att jag köper allt som det står Final Fantasy på Så att, uh, tyvärr Ja, mm. men sen hade de ju även Dark Souls Två, två ja. Men uh, det spelade inte jag Nej jag stod och tittade på och uh, det var fem maskiner igång tror jag som spelade det här spelet uh, och alla dog gång på gång. Är det så? Mm. Men det är ju det som spelet handlar om. Dark Souls, 2, eller Dark Souls går ju ut på att du ska dö. Jag vet typ ingenting om det spelet så hade jag satt mig där så hade jag nog bara sett ut som ett stort frågetecken. Ja, alltså det, är, me, det, ska tydligen, alltså det är ett uh, tredjepersons action-äventyr liksom. Uh, och det är väl känt för sin otroligt skoningslösa svårighetsnivå. Jaha. Skulle man kunna säga. Alltså det utspelar sig väl i... Jag, jag, jag är inte heller så påläst om det. Uh, men det är en fantasyvärld du slåss mot. Uh, drakar, demoner och liknande. Uh, och... Uh, men som sagt, det ska vara känt att det ska vara så jäkla, jäkla svårt. Och det, var, det var i stort sett, det enda jag såg när jag stod och tittade på det var bara den här röda texten You're dead, stod det bara <laughs> över alla de här skärmarna. Och ja, jag hänt? såg dessa, dessa föräldrar som hade placerat sina små barn framför det här, vilket var väldigt underhållande för det är inget barnspel för det första. Varför sätter man som unge där? för Men det, Vissa föräldrar har ju det här att de, att de bara skiter i Låt ungen spela vad han vill. Medans, barnvakt som barnvakt, typ. Ja, precis. TV-spel är, är ju faktiskt ingen barnvakt så länge inte kanske ett gammalt liksom, Super Nintendo eller alltså, ett barnspel. Ja, liksom. Men ja, jag men tycker att man ska det. inte låta ungarna spela sånt där för det nej, det är inget bra. Men nej, men skit samma. Det, alltså, det såg intressant ut. Jag har inte spelat det första spelet så jag kan liksom inte uttala mig om, om det såg bättre eller sämre ut. Men då tycker jag vi går vidare till indiespel. Mm. Mycket indiespel i år. Verkligen, och jag måste säga, jag måste verkligen betona indespelen på årets GameX. För jag blev riktigt imponerad faktiskt. Det fanns mycket, mycket kul att prova. Ja, verkligen. Och jag har skrivit upp en hel del här som, som vi testade, och, eller tittade på och fick ett hum om. Det var ett spel, som, det första vi såg, som hette Shelter. Där man var en eh, tvättbjörn, av något som eh, befann sig i en brinnande skog. Lite så här miljökris, miljötänk kan jag tänka mig Men uppgiften är då att du ska hitta skydd åt dig och dina barn Och hela designen är väldigt, men den är väldigt fin och mysig liksom. Allt gick nästan i så här pastellfärger om du märkte det Det är väldigt enkel 3D också Ja, precis Men väldigt charmigt samtidigt. Väldigt charmigt Men mm. vi fick inte chansen att spela det då För då satte några och ockuperade det men det såg mycket ut. Mm. Men sen fick vi chansen att spela ett spel som heter Kobots Ja. Utvecklat av Digital Tuna. Storyn i det här spelet är att du ska sätta igång ett rymdskepp. Och du spelar då som två stycken små svävande robotar som ska åka runt på det här döda rymdskeppet. Och plocka upp olika så här energikällor och förflytta dem till, till lite olika motorer och sånt. För att starta igång det här stora rymdskeppet och det är ju liksom ett klassiskt co-op-spel faktiskt där det går ut på att alltså, du sitter liksom ihop med personen du spelar med ni har som ett band emellan er och det här bandet får liksom inte det får brytas men ingen av er får ta skada för då, måste ni, då, då, då är spelet slut liksom. det var ett, ett hedligt co-op-spel helt enkelt, jag tyckte det var jättebra jättemysigt du och jag hade väldigt roligt med det stod och skrattade ashögt där men det det var jätteroligt faktiskt tycker jag. Och det jag blev imponerad för det är ju förstaårsstudenter på Gotlands har, eh, vad heter det? Högskolan, eh, Data tv spelshögskolan eh, på Gotland där? Eh, som hade utvecklat det där. Så det jag blev jätteimponerad. Det var ett riktigt roligt spel och jag hörde flera som talade om det här spelet och som lovordade det. Det var väldigt bra. Jag tror att, jag, tror att, det är, jag tror att det är släppt här för mig. Ja, mycket möjligt Så att ni får kolla in Cobots, det var jättemycket faktiskt Och sen hade ju Vision Trick Media Släppt in The Pavilion Pavilion, säger man mm -hmm. Det var någon såhär putsade eventyr. Vi spelade inte det för att det var upptaget då Men det stod ju BB. om du kommer ihåg Vilket var det då? Men det var det som jag sa, vi påminner om Final Fantasy VII, Temple of the Ancients. Ja, just det, just det man, man vägleder typ en man Genom en labyrint, genom att det är Dels öppna vägar och tända lampor. Och se till att vägen är fri så att han kan komma fram. Jag, alltså jag såg tyvärr inte så jättemycket för att kunna veta exakt vad allting handlar om. Men det men såg mysigt ut. Det, så, det var jättefint. Mm. Men det såg tyvärr ut som ett sånt spel som jag skulle ha svårt med. Jag, jag är ganska dålig på så pusselspel. Men du skulle säkert vara jättebra på det. Mm. Men det, det såg... Men liksom genomtänkt ut De här gångarna som den här mannen skulle gå och Man var tvungen att tänka till och tända lamporna Så att han ser liksom. Annars går han, famlar han i mörker liksom. Det såg ju skitbra ut faktiskt Vad hette det där spelet som jag spelade? Det hette Spirits Spirits heter mm. det. Och det är ju något pussel, peka klicka spel mm. Det var alltså Bara med musens hjälp eh, som Du spelar du spelade bara med en mus I det här spelet eh, Det går alltså ut på att du ska ta dig från En punkt till en annan och du har som små spirits, små andeväsen som ser ut som små... Jag, jag tänker på de här små i äh, Princess Mononoke. Äh, so skogs, äh, ja, spirits, äh, sådana små. Och så ska du liksom med hjälp av deras egenskaper tala dig från punkt A till punkt B. Väldigt äh, lämmingstänk. Tvingade. Inte Worms är inte så, va? Nej, warm set action, men, det, spiel, action nej, men liksom Att de går av sig själva. Nej, det är lämning som, det är som tänker på Det är lämning mm. som jag tänker på, ja och du ska liksom då bygga små trappor Eller, eller sätta igång små fläktar så att de Ja, flyger. det tyckte jag var gulligt var, Man kunde använda den första av dem Till exempel Låta den gå fram ända till en avgrund Och sen klickade du på den så att han stannade Och sen kom det upp ett Ja, ett en rad med olika alternativ och då kunde du använda den som en fläkt så att den här lilla gubben, då, den lilla vita klumpen, stod och blåste. Mm. Så att hans kamrater som kom efter honom bara skulle liksom kunna hoppa in i hans vind som han skapade och komma över mm. säkert på den andra sidan. Och sen ska du rädda så många som möjligt då. Mm. Var väl målet Superskärmlig grafik också Ja, Vi jättegulligt Skriv du upp vilka av som hade utvecklat det? Men jag gjorde inte det Nej, Men jag då vill jag inte. i alla fall att ni går in och söker efter Spirits Och kollar in det spelet ja, Det precis. var jätte, jätteskärmigt verkligen Det vill jag rekommendera till alla Sen var det även något annat spel som hette A Story About My Uncle Som var en first person När man springer runt med typ som en hookshot Såg du det? Mm. Man liksom hoppade över avgrunder genom att liksom fästa sin huckshot i olika stenar som hade en symbol på sig Så kom man vidare liksom mm. jag såg Lite det så jag såg, jag såg spindelmannen-fysiken så liksom, Att man tar sig fram liksom, mm. snabbt och så där. Men sammanfattningsvis så blev jag riktigt imponerad av de här utvecklarna Och duktiga folk är. Mm Verkligen. Det här bevisar ju bara att ett spel behöver inte ha en budget på flera miljoner för att vara intressant. Nej, det är visserligen verkligen. ingen nyhet att det, att det är så. Liksom, men jag tycker att det är kul att GameX lämnar en så stor, stor yta till just de här ind-spelen. Det tycker jag också. Och jag måste säga att det tyckte jag nästan var bland det bästa på hela GameX. Jag alltså, njöt verkligen om att se de här olika utvecklarna och deras eh, verk som de presenterade. Det är ett som vi glömde faktiskt. Som vi som inte var på samma plats Som hette Grief Just det mm. Och det såg lite ut som Limbo Det, det spelet som kom till PS3 Ja, det släppte på Xbox 360 Ja, det kanske du också gjorde PS3. Men det var ett sånt där nedladdningsbart Som man kunde köpa ja. Och testa på Vä Väldigt mörkt Du är typ som en skuggfigur liksom man skulle väl ta sig igenom sju stadier av sorg och bearbetning och ja. bearbeta sorg liksom. Väldigt eh, djupt. Och en hinderbana liksom. Men, eh, Ett det... spel som liksom gestaltar sorg i olika stadier. Ja. Och sånt där, man kunna säga. precis men Jag tycker att vi gör så här att alla indiespel vi har spelat och testat och sett, tycker jag att vi länkar till på bloggen. Ja, men det tycker jag att vi gör. För att, eh, så, ja, men så att de får sitt förtjänta omnämnande. För att det mm. ska de verkligen få. Ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag att vi Vi träffade ju en massa, massa, massa, massa folk där. Ja, och man hann inte prata med alla för att folk är upptagna liksom och mm. man ska hänga med så mycket. Men det var några som vi ville träffa och som vi fick träffa, eller hur? Mm. Ja, vi fick träffa Videospelsklubben. Ja, precis och vi, vi spelade faktiskt in det här samtalet vi hade där, eller en liten del av det. Vi gjorde en liten intervju med dem och vi tänkte att ska vi skulle bjuda på den med en gång. Ja men det gör vi mm. Och sen så kommer vi tillbaka om en liten stund igen Du är på GameX Live på riktigt, eller hur? Ja Vi står här med två herrar, vi kanske vill presentera dig själva Ja det kan vi göra Fredrik från Videospelsklubben Ja, och Stefan, chefen på Vidusböskruven. Mm. Vi lyckades ju hitta varandra här, trots att det var ganska mycket folk här. Ja. Trots kauset, så att säga. Mm. Mm. Vi tänker ställa lite frågor bara till er, lite allmänt, vad ni har för intryck. Ni har varit här alla dagar, eller? Eh, vi kom i fredags. Fredags. Och just nu det eftermiddagen. Vi kom mm. ju ganska sent. Mm. Efter en 6-timmars bilfärd. Oj, då, det, det låter inte så kul. Nej. Vilken av dagarna tycker ni har varit bäst hittills då? Första timmen, lördag. Ja, innan det blev för mycket folk. Ja, då, då trevligt. Det blir också. jobbigt när det trillar på för många. Ja, faktiskt. Jo, det, man har fått... Men jag har ju varit otroligt ful och tagit mig fram i den här Oculus Rift kön genom att vifta med mitt presspass. Du var man. lite fräck. Ja, jag känner mig otroligt fräck. För det är folk som har satt och köat i flera timmar. Liksom. Ja. Jag har Så. inte kapacitet till att göra det faktiskt det, ja, Jag måste men jag är lite som dig faktiskt. Jag kan inte gå härifrån utan att ha testat Oculus Rift till exempel. Nej. Vi får, vi, får, vi får prova sen att använda The Power oh. of Press Pass. Ja, det finns. <laughs> det kommer jag ont i själ. Ja. Men är, är det liksom höjdpunkten eller vad tycker ni eller vad tyckte ni om Oculus Rift? Ja, det, ja. Den, det finns tydligen olika kvaliteter på de här och den vi testade funkade ju inte alls. Nej, den det tillhör nog den sämre varianten. Det måste ha varit något fel på den nästan Jag vet inte När var det ni ja. testade den då? Det var i morse, I morse. Lite Det, efter det kändes som jag hade en tv-apparat Som tryckte in mina glasögon I ena öga Och sen så, så var det något suddigt där Som flimrade förbi Och sen, Det var nog ingen 3 d Och det var helt platt ja. Nej men det är inte kul nej, nej. Ja. Någon är... Annan. då? Bäst respektive sämst med det här Det är en svår fråga men Sämst? Det, kan det är ju, ju Bergsalas frånvaro. Vilken <laughs> ja, chock egentligen. Att de inte är inte här, det är helt tråkigt faktiskt. Ja, Jag har ju varit här alla åren som mässan har funnits till och de har ju alltid varit här och haft en fantastiskt stor, fin monter. Alltså, man behöver inte spela när man är där, man kan liksom bara hänga där och titta på och gå runt. Ja. Varför tror ni att de inte är här? De vill inte spendera hela sin budget på sån här PR på ett ställe, är vad jag har hört du undrar jag varför de inte bara skär ner här och har lite. Nu ja. kan jag ha någonting i alla fall. Ja. Vi såg några Wii U-maskiner men det är väl inte Bergsala själva som man dragit hit om. Det är väl Ubisoft. Då. Ja, precis. Just mm. Det. Mm. När det kommer till den stora striden mellan PS4 och Xbox One. Vilken mm. kommer ni köpa? Jag kommer köpa PS4 efter flera år av Xbox-innehav. Jaha. Och det är bara för att den är försenad. Ja. Bara mm. därför? Ja. Rent trots. <laughs> jag ska ha nästa generation när den kommer. Och då får mm. Och sen eh, släpps ju Destiny nästa år. Och då börjar vi beta. Och då ska jag vara säker på att jag kan spela betan i början av året. Så. Just det. Ja. Ja. ja. Men jag har inte testat den här, här ännu. Så vi se. Mm. Gör det. Vi ja. testade det. Vi, vi tyckte att det var jättebra faktiskt. Ja, så jag ville mest testa det för att testa... testa kontrollen, handkontrollen, den kändes ja. liksom jättebra. Mm. Så att, eh, det är värt att testa. De andra, de andra aspekterna av nästa generation känns som att de får man inte fram riktigt på en mässa och sådana här online-grejer och sådär. Så det är ju handkontrollen som är intressant. Egentligen. Ja, så blir det. Har ni sett några titlar som lockar extra? Till de nya konsolerna? Ja. ja. Jag vet inte riktigt. Alltså, vi provspelade ju Forza 5 var, ja, tyvärr. Som alla andra Forza-spel, fast lite snyggare. Det är massa bilar ja, bara. Jag tyckte den skarpa grafiken gör att det, gör att det ser plastikigare ut än det var gjort innan. Jag tyckte det är så väldigt. Ja, jag gillar inte det. Nej, bilspel är inte. Nej, jag har inte simulerat det. Det Nej, precis. Har ni gjort något annat roligt då? Har ni köpt någonting? Det finns ju lite retrospel och sådana saker. Ja, vi var att och lite. Vi ska vi hoppa jag vi ska idag va? Ja. Det är också en sak som är mycket sämre det här året. Att försäljare är inte alls så många som det har varit förut. Ja, jag hittar bara en som, alltså, om vi snackar retrospel så hittar jag det nog bara en. Ja, just med själva spel. Men förra året har det varit sådana här som har sålt actionfigurer och statyer mm. och grejer. Men ja, precis. Sånt är jättekul. Ingenting sånt i år, knappt. Mm. Jag tycker priserna är lite höga. Alltså de vet ju att de ja. flesta alltså de vet mm. ju att de kan dra upp priserna. Ja, ja men så är det. Jag såg ett Blastemaster som jag skulle vilja ha, men Robin... Yes. Övertala mig att inte köpa ja, ja, jag tyckte 400 spänn för en Blaster Master-kassett var lite Ja, 300 Det var <laughs> lite sådär Det är ganska ja. saftigt mm. Ja, det är ganska saftigt Men då måste ju dra in pengar så man förstår egentligen varför liksom. Absolut, absolut. Här, här är mycket folk som jag tror handlar mm. spel rent impulsivt också Och som kanske inte sitter så mycket på typ Tradera och, och Ebay Nej. och sånt liksom Men det är, det är de här som säljer på sådana här marknader och sånt också Som vet att folk som inte vet någonting kommer att vara och Titta här, du köper Precis det nostalgiska priset liksom är, ja. all är liksom Alltid högre <laughs> Har ni sett några roliga cosplay-dräkter? Det finns ju en hel del Ja, vi var faktiskt igår På cosplay-tävlingen I Stora ah, Salen kul. De hade det var 39 stycken cosplayer Som ställde upp Och, vi filmade ju hela det här spektaklet, Nej, så det kommer väl att komma upp eh, Våra ord det... samtliga hade vi ja. tänkt att försöka... Den var ful, den var ful. <laughs> de, de hade tre vinnare utan rangordning, okay. så det var, det var yeah, den här Space Marine, den var ju ja, Blood, Blood Angel, var en sån här röd Space Marine från Warhammer, Warhammer 40K, ja. Mm. Ja, han var, var stor... Jag satt sett fyra gånger tror jag, ja, på olika mästare. Ja, han brukar springa omkring mm. mycket på de här sci-fi-mästarna. Ja, det var där vi såg honom mm. också. Han vet att han är bra. Ja. ja. ja. Sen var det några andra. Ja, Cortex från Crash Bandicoot. Ja, visst det. Med oh, stort ja. ja. huvud. Ja, jag skulle försöka fint. visa här, men det syns ju inte på Nej. en Heftigt. <laughs> ja, Sen var det någonting. Ja, det var massa League of Legends och sånt här som man inte vet vad det är för något Nej, spacey dräkter ändå. Alltså, ja, de är jättefina. De fantastiska är fantastiska är, är som gjorde för cosplay. De där mm. karaktärerna, det har jag ju. Det är ovanligt oh, oh, oh. lite Final Fantasy cosplay tycker jag. Jag har sett två tror jag. Det ja, jag för fick ta ett av. kort med Sack från Final Fantasy 7. Det fick jag ta. Ja. <laughs> det ska du rama in på ovanför våran säng sen. Ja, självklart. Mm. Ska vi tacka Videospelsklubben? Jag tycker det. Tack för er medverkan. Ja, Varsågod. Ja, var <laughs> Ja, Videospelsklubben. Otroligt trevliga killar. Ja, det var jättekul att träffa dem. Mm, det var det faktiskt. Vi sprang ju på en hel del människor. Vi träffade ju gaminggrannar. Ja, det var kul också att träffa dem. Mm. Men som sagt, man är så upptagen. De hade jättemycket att göra. Ja. Man, man ser folk på avstånd, liksom. Man, alltså, de flesta... Var ju där för att jobba Jag ville ju prata lite med killarna och tjejerna på Svampriket Men de hade fullt upp hela tiden kändes det Ja, så att, eh, det såg så just som så Nästa gång ska jag prata <laughs> ja, lite mer med visst. dem Men vilka mer träffade vi? Vi träffade ju även eh, personen som var pressansvarig Där gjorde vi eh, Ja, snabbt. just det Trevlig kille också <här> Men hörru Jo, en kille som vi inte, inte träffade Men som vi såg Ja. Alexander Gustafsson Ja det var häftigt. Alexander Gustafsson som är alltså Sveriges... The mauler. Ja, uh, the mauler. Sämsta, uh, inte sämsta utan främsta. <laughs> oj, oj, oj. Han är Sveriges, Stor <laughs> m, Sveriges främsta fighter inom uh, Ultimate Fighting. Ja, det var riktigt valt att se jag, honom. Jag här. stod två meter ifrån honom och jag kände mig som att... Uh, fy fan vad cool. Jag, kände, jag stod där och bara <laughs> hängde i hans närhet. Konstig detalj, men när jag gick förbi det jag tänkte mest på det var det var att... Det här låter helt sjukt men nu ser jag hans blomkors på sån här avstånd. Mm. De var verkligen jättedeformerade men så blir det ju det är en uppoffring han Ja, varit. det är en uppoffring han gjorde. Alltså det det synbart jag inte jag ville ju prata med honom typ så här bara shit fan vad bra du är men, men han var upptagen med vi annat och, och ja. Vi ställde oss ju lite i en osynlig kär för att få utbyta några ord med honom men då var det några 13-åriga pojkar som kom bakom dig och som typ skrek att han mm. var där. Och du tänkte, nej, nej, inte nu. Nej. Men hörde cosplay såg vi en hel del av på games. Mm, det gjorde vi faktiskt. Du fotade dig med, med Zack från Final Fantasy VII. Visst gjorde jag det. Mm. Riktigt häftigt, det ska jag rama in. Ja, som sagt, att ha ovanför sängen. Här. Ja, verkligen. Nej, I men det var mycket cosplay år och det var jättekul att se. Och... Ehm... Förutom Lightning som vi precis Eller som vi nämnde i början mm. Det var ju sjukt snyggt alltså och Hon stod ju precis där vid Namco Bandai Och deras gigantiska Lightning-vänner där Så folk kunde ju ta kort på henne och... Jag vågade inte göra det Nej, du var lite fel men förutom det så såg vi en Laura Croft som gick runt, en den, ung Laura Croft Ja, den var otroligt lik Den var skitsnygg Det var nog nästan, Den och Lightning var de bästa Ja, verkligen så Såg vi, såg vi massa såna här, som, från spel vi inte har så bra koll på, League of Legends och sånt också Ja, men det kan man ju säga, att de passar ju sig för cosplay Mm, ja, som vi sa i intervjun här, att de är ju verkligen, alltså spacey dräkter Ja, och, precis Säkert mycket tid och pengar som har lagts ner där. Ja, men då förstår man ju att, att folk väljer att cosplaya som någon av dem. Och cosplay som ändå är en relativt alltså, liten subgenre i Sverige. Att, att GameX ändå uppmanar folk till att ställa upp i cosplay -tävlingar. Det är en jätterolig grej som egentligen kanske oftast bara händer på sån här alltså närkon och olika liksom, specificerade konvent i Sverige. Ja, precis. alltså GameX, jag måste bara säga det, det, det känns som en sån härlig mix av allting. Man får verkligen... Alltså du och jag, vi är ju inte bara spelnördar, vi, alltså som jag, jag läser, du läser väldigt mycket eh, manga och sådana saker och vi älskar Studio Ghibli. Liksom man får det, de behoven tillfredsställda också, de har ju flera utställningsbord med Ghibli-prylar som man kan köpa, nyckelringar, gossidjur... De har böcker man kan köpa Vi köpte ju lite saker också mm, just det. Så det finns verkligen En sån stor blandning av allting Så alla trivs där liksom Till och med då för cosplayer Att de också är välkomna där och, ja, men det, är, mm. det är så det ska vara Verkligen, det är jätteroligt ja, Vi köpte ju Yoshitaka Amanos The Art of Final Fantasy Ja, fri var bra att köpte det mm, Jättefin bok faktiskt Men en grej som jag skulle vilja ta upp det är lite plus och lite minus med GameX, som jag har tänkt på. Vi har ju bara varit där under lördagen, så vi har ju missat ganska mycket av vad som har hänt och sådär. Men en sak som jag undrar... Vart var Nintendo någonstans? Nowhere to be found. Ja, alltså... Eh, vi lyssnade ju tidigare på en intervjun Så, så pratade i vi Videospelsklubben om att, eh, att De inte ville lägga ner eh, Sin, sin PR-budget på, på bara ett, ett event Liksom sådär men, nej, inte. <laughs> alltså, det går ju inte så jävla bra för Nintendo i Europa just nu eh, Wii U har sålt ganska dåligt Och jag förstår ju Men de kunde ändå ha haft liksom, någonting mindre där De kunde ändå haft någonting liksom. Det finns ju mycket liksom, 3DS-titlar som, som liksom släpps nu alltså man kunde ha fått se den där stora Mario. Tycker ja. jag. Och alltså bara att de syns där även om de inte kanske har någon nytta att ställa ut. Det är väldigt roligt liksom att få se Yoshi och Mario och alla de där. De saknades. Jag saknade jag saknade Yoshi. Ja. Det känns som att det är kanske Dags för att Nintendo liksom Går åt sidan Det börjar känna som att den tiden är väldigt nära nu Tror du inte det? Ja, kan... alltså det har ju varit så förut I spelhistorien mm. jag, jag tänker Nintendo Sega De var ju då tidens Sony och Microsoft mm. Konkurrensen Leder oftast till att någon Går under av den som att inte, jag tror inte att Nintendo kommer ta så jävla mycket stryk egentligen För att jag menar, de har ju fortfarande den handhållna marknaden överlägset Tills vidare, men jag tror att de kommer sjunka mer och mer Men alltså, kolla på Sonys, alltså PS Vita den har, den har inte en chans mot 3DSen i utbud av spel och liknande Nej, självklart, de håller, det, den, håll, de håller den fanan högt fortfarande Men eh... Frågan är att vi får se någon mer hemkonsoler ifrån Nintendo Nej, alltså jag tror att de har gjort sitt bästa Alltså jag, de har levererat sitt bästa Och vi kommer inte Jag tror att, jag tror att ett, ett riktigt bra Zelda-spel kan Ja men det är det som är grejen De har ju bara det de redan har gjort mm. De har bara sådana saker till till barnen för tiden Jo jag vet men de... Och det är ju visserligen deras marknad Och det ska man inte prata skit om För det är, de är stolta över den Och det verkar som att de här små söta japanska gubbarna i Japan liksom, de trivs med det De trivs med att utveckla små gulliga eh, Ja, småspel och sånt där. Det, det är okej okay. Men ett, alltså, ett tips från mig till Nintendo Om ni vill att Wii U ska sälja bra Gör ett bra Metroid Gör ett bra Zelda Inte Skyward Sword Utan gör någonting helt nytt med Zelda Gör om Zelda Gör liksom bryt reglerna För vad som är ett Zelda-spel Och gör ett, liksom ett nytt Alltså, ta, ta Metroid och gör det lika revolutionerande som det var när Metroid Prime kom. Ja, faktiskt. Metroid skulle de... de, de där har... har de ju verkligen någonting i sin hand. Ja, de har ju ett stort utbud av karaktärer och, och, och titlar. Men någonting, vad som helst, som inte bara alltså, så här, sträcker sig upp till 12 tolvårsåldern. Man vill ha något mer än Wii Fit. Mm. Och... Nintendo Land. Ja, precis. Någonting annat. Det må vara jättegulligt, men det har sin tidsbegränsning det också. Därför tror jag att de börjar stiga åt sidan. Nu är det dags för Sony och Microsoft. De visar vart skåpet ska stå för att använda ett jättefutt ordskåp. Ja, och jag ska, kan jag säga det att jag blev bara efter GameX mer övertygad om att jag kommer köpa en Playstation 4. ja. ja. Jag, jag fick till och med ett fint armband som visade min... Trohet ja. Vilken lojalitet, vilken sida jag står på Ja vi är ju inte direkt neutrala i våra åsikter utan... Nej men det är väl tråkigt om vi hade varit det pixlar skulle inte vara detsamma Om det vore så Den här podden är ju trots allt till För att vi ska säga vad vi tycker Ja verkligen Och säga dumma grejer också Som nu kanske jag får skit för att jag inte Tycker att Nintendo är i toppen längre Men det är bara bra, tyck det nu <laughs> vi tackar för det här avsnittet Ja, ehm, visst gör vi Nästa avsnitt blir då Man X Det kommer, det kommer vi, Ja, som vi fick... ni märker så har vi gjort en liten justering Vi bytte plats mm. Hoppas att ni inte blir så besvikna över det För det är igång, full rulle Megaman det... Man X kommer Ja, det mm. kommer Vi vill passa på också att tacka GameX För att vi fick besöka den fina mässan i år Och tack till alla utställare Och alla människor som var där och var trevliga mot oss Ja, verkligen tack. Det har varit en riktig upplevelse. Alla har gjort så bra ifrån sig. Man blir mm. riktigt imponerad. Mm. Och vi hoppas på att GameX lever vidare så att vi kan besöka nästa år med barnvagn och allt. Ja, Det ska vi ska väl försöka i alla fall. Förhoppningsvis, ja. <laughs> tack för att ni har lyssnat, Tony. Som sagt, Mega Man X-avsnittet är på gång. Det kommer snart. Vi ville bara ge en uppdatering om speciala äh, specialavsnitt. Ja, precis. Yeah. Så att vi syns väl nästa gång eller hur? Ja, tills mm. vidare får ni ha det så jättebra. Ja, adios. Hej.